Відтак неодмінно виникає думка, паскудна, як бездомний пес. А коли б так, не на мить затмарілося, а надовше, скільки проблем відпало. По руках, пан Зеник. І починається марафон. Зранку до вечора. А коли він увечері заплющить очі, марафон починається знову: двері-двері, сходи-сходи, знову двері. Він не користується ліфтом, бо в ліфті його можуть добре роздивитися. Він не повертається в райони, якими вони вже ходили, він жує на ходу і так само на ходу вчиться натягати на лице вираз безпритульності, без, без виходу, і йому подають Першу милостиню він викидає у кущі, та потім, звикаючи, що? Затоплюється і ржавіє. Пан Зенік його жаліє, час від часу пропонує перекур. Але Андрій не хоче себе жаліти, йому так легше. йти, поки рухаються ноги, іти, поки в голові не стане тихою порожньою. Світ дедалі частіше туманиться, зникає. Мама дедалі частіше придивляється до нього, як ніколи стурбовано, але йому вже не потрібна її турбота. Йому більше ніхто не потрібен, крім того лагідного мороку. Дивно, що він раніше його боявся. А в снах він тепер частіше падає до ями. І ось нарешті, відчинена квартира, він дзвонить і дзвонить, але ніхто не відгукується. Тоді він передає естафету своєму напарнику іде на умовне місце, недобудований магазин, чекати на свою частку, заслужену частку. Анзеник того дня так і не з'являється. Андрій приходить додому, забирається з ногами в розкладне крісло і сидить там без пороху. Нечутно надходить мама, присідає біля крісла і говорить, Нечувані речі, що вона обов'язково знайде роботу. Першу роботу, яка трапиться. Заробить гроші, багато, багато грошей, і вони поїдуть на море. Аби лиш він більше нікуди не ходив. Так як цього тижня, він ще малий, щоб так каторжно працювати. Вона просить, благає його, більше ніякої роботи, хай просто зараз заприсягнеться їй. Він сидить і думає про свою частку, каторжну частку. На ранок він знову чекає біля закинутої будови. Вони домовилися, що на квартиру до пана Зенека він не піде, хоч би там що, тому що він намотує кола довкола порослих мурів і сліпими квадратами вікон. І так до самого смеркання У голові джичить комарем, Частка, привласнена частка, третього дня він іде до пана Зеника. Мама вже не плаче. Затоливши долони рота, вона дивиться йому у слід, і він спиною чує незнайомі відтінки того погляду, якийсь острах, і почуття власне вперше так виразно усвідомленої провини. Але усі його думки сконцентровані як густий сироп, Навколо частки, незаконно відібраної частки. Вже майже під будинком, з помешканням пана Зенека, на нього хтось навалюється, затискає роти, тягне у перехід під будинками мовчати. Клацає складаний ніж, Андрій з усього маху вкарбовують у стіну, і перед його носом з'являються жовті скельці окулярів, а під ними стиснуті у вузьку смужку губи. Квартирант Ірини Семенівни хрипло і докладно пояснює, куди Андрієві бажано піти і що там робити. Потім дещо вгальмувавшись, але тримаючи ножа у полі зору Андрія, проказує. «Зеника взяли. Разом з барахлом. Бачу, що ти в курсі, що то за барахло». Він щось белькотів про пацана-наводчика, але до п'яного не дуже прислухаються. От коли він витверезіє, студент хвилю милується ефектом від своїх слів і знову з усієї сили притискає його до муру.